оброчили ховіцтя. Машини затихли, а вдалині супроти Данила з'явився вершник. Як славно було раніше зустрітись з вершником у полі, погомоніти про все, про те, прислухатись до ночі, по якій никають сонні тумани. Та це було колись. Підчавлячи свою гордість, Данила вбирає голову в плечі на входить у жита, подалі від людини, ближче до перепівки, припадає до землі. Ніколи ще він не лежав у житах, не витолочував їх. А це так ганебно ховається. І від кого? Від людини? Земля лунко передає ту копит і курникання верхівця. «Їде козак з України, мушкет за плечима, За ним плаче дівчинонька з чорними очима. Недарма стільки дівочих сліз маємо ми в піснях, Недарма. дарма!» Відклипала копита, стихла пісня, І Данило підвівся з землі. Житні колоски бились йому в груди, Об плечі і ронили розсучі сльози на руки». І тут славне житочко викохали люди. От тільки він не ж не з ними, не пройдеться з косою, не зв'яже тугий ошатний сніп, не поставить полукіпка, з якого удень стікатиме сонце, а вночі місяць. Була людина, а стало перекоти поле чи навіть щось гірше». Усе одно, хоч який чавить тебе не викрут, маєш щось діяти. Діяти. Данило сторожко перейшов на другу дорогу, вже не дослухаючись до шелесту ниви, до голосів перепілок, а лише придивляючись до затопленої місяцем долини, яка зараз тільки по низинках вибивала кущі туману. Ой, тумане, тумане, тумане, Мій ватаний талане, ватаний з вчорашнього чи позавчорашнього вечора. До того ж, як посміхався йому і надіями, і людськими очма. Невже все це ніколи не повернеться до нього? А може піти повинитися? Тільки в чому? Хіба він, а не ступач? Завинив перед людьми, перед державою? Ні, за помилку чи злобу він не понесе свою голову на покарання. І так вона карається більше, ніж треба. А став би ступачевим потакачем, то й не шматували б твою долю. Але ж ти сам якось казав, час не дав нам тихої долі. Робити щось. Робити треба. Тільки що? Як настирливо товчуться одні й ті самі думки, аж мозок пухнув від них. Він і нещувся, як поміж хлібами ще виринула постать вершника. Це їхав тихо-тихо, додивляючись до ниви чи ночі, Адлявий коник його, опустивши голову, підмітав гривою дорогу і смачно щепав траву. Знов ховатись. Та обурилась, аж застогоніла гордість, і Данило, випроставшись, на пробій пішов до верхівця. Той, почувши кроки, поводом зупинив коника, підвівся на стременах. Наче Михайло Чигирин киває бородою. «А вже ж він!» Опізнав невдомного голову колгоспу, який на старості літ почав заочно вчитися в інституті, бо раніше земля мала молитву, а тепер їй треба мати науку. І Чигирин пізнав Данила, сквапно скочив на землю, націлив на нього невеликі очі і сніп бороди, в який гуляє білий цвіт, Неї він ще в 20-му році поховав глибокий шабельний шрам. «Невже ти?» – дивується, –